Mark İkinci fəsil Bir neçə gün sonra İsa yenə kefirnauxma gələndə, onun evdə olma xəbəri yayıldı. O qədər çox adam yığıldı ki, qapının yanında durmağa belə yer qalmamışdı. İsa olaraq kəlamı vəz edirdi. Adamlar dörd nəfərin daşıdığı bir iflici onun yanına gətirdilər. Amma böyük izdihama görə onu İsa'ya yaxın gətirə bilmədilər. Ona görə də İsa olan evin damını söküb yer açandan sonra iflici yattığı döşə ilə birgə aşağı indirdilər. İsa onların imanını görəndə iflic olan adama dedi, Oğlum, günahların bağışlandı. Lakin orada oturan bəzi ilahiyyatçılar ürəklərində belə düşündü. O adam niyə belə danışır? Bu ki, küfürdür. Tək Allahdan başqa günahları kim bağışlaya bilər? İsa dərhal onların ürəyində nəfkirləşdiyini ruhən dərk edib dedi. Niyə ürəyinizdə belə düşünürsünüz? Bax, hansı daha asandır? İflicə günahların bağışlandı deməkmi? Yoxsa qalq döşəyini götür və yeri demək? Lakin siz bilin ki, bəşər oğlunun yer üzündə günahları bağışlamaq səlahiyyəti var. Və iflicə dedi, Sənə deyirəm qalx, döşəyini götür və evinə ged. Xəstə qalxdı və dərhal döşəyini götürərək hamının qarşısında çıxıb getdi. Hamı mat qaldı və Allahı izzətləndirib dedilər, Biz heç vaxt belə şey görməmişik. İsa yenə gölün sahilinə çıxdı. Bütün izdiham onun yanına toplaşdı və o, cəmaata təlim öyrədirdi. Yolu keçəndə vergi yığılan yerdə oturan Halfay oğlu Levin'i görüb ona dedi, Ardımca gəl. O da durub İsa'nın ardınca getdi. İsa Levin'in evində süfrəyə oturanda bir çox vergi yığanlarla günahkarlar gəlib, onla və şagirdləri ilə birgə oturdular. Çünki İsa'nın ardınca gedənlər çox idi. Fariseylərdən olan ilahiyatçılar İsa'nın günahkarlar və vergi yığanlarla birgə yemək yediğini görüb onun şagirdlərinə dedilər: "O niyə vergi yığanlar və günahkarlarla birgə yemək yeyir?" İsa bunu eştdəndə onlara dedi: "Sağlamların deyil Xəstələrin həkimə ehtiyacı var. Mən salihləri deyil, günahkarları çağırmaq üçün gəlmişəm. Yahyanın şagirdləri və fariseylər oruç tuturdular. Bəzi adamlar İsa'nın yanına gəlib soruşdular. Neçin Yahyanın şagirdləri və fariseylərin şagirdləri oruç tutur? Amma sənin şagirdlərin oruç tutmur. İsa onlara cavab verdi. Bəy yanlarında olanda sağdışı və soldışı oruç tutarmı? Nə qədər ki, bəy onların yanındadır, onlar oruç tutmazlar. Lakin bəyin onların arasından aparılacağı günlər gələcək və o zaman oruç tutacaqlar. Heç kim köhnə paltara təzə parçadan yamaq vurmaz, yoxsa təzə yamaq köhnə paltardan qopar, Və yırtıq daha pis olar Heç kim təzə şərabı köhnə tuluqlara doldurmaz Yoxsa şərab tuluqları partladar Həm şərab, həm də tuluqlar zay olar Təzə şərab təzə tuluqlara doldurulmalıdır Bir şəmbə günü İsa taxıl zəmləri arasından keçirdi Şagirdləri yoldan keçərkən sümbülləri qırmağa başladılar Forseylər ona dedilər: "Bəs niyə onlar şənbə günü qadağan olandan işləri görürlər?" İsa onlara dedi: "Davud və yanındakılar ac və möhtac olanda nə etdiklərini heç oxumamısınızmı?" O, baş kahin ev yatarın dövründə Allahın evinə girdi. Kahinlərdən başqa heç kəsə yeməyə icazə verilməyən təqdis çörəklərini yedi. Yanındakılara da verdi. Sonra İsa onlara dedi, İnsan şəmbə günü üçün deyil, şəmbə günü insan üçün yaradılıb. Bax, bəşər oğlu şəmbə gününün də sahibidir.